За вікнами холод, за вікнами сніг, і від зими вже нікуди не дітись. А ти, наче сонце, зійшла на поріг, і час повернула на літо. Я проміню смішки губами ловлю, і наші серця починають розмову. Ти, втомлену і зболену душу мою, вернула із вирію знову.